Boom, checkar, checkar, checkar, boom, boom, boom, boom checkar, checkar, checkar, boom, boom. checkar, checkar, Boom checkar, checkar, checkar, checkar, boom. checkar, checkar, checkar, checkar, checkar, Boom, boom, checkar, checkar, checkar, checkar, checkar, checkar, checkar, checkar, checkar, checkar, checkar, say checkar, checkar, checkar, det är jag som är Nelly. Och det är jag som är Moa. Och det här är i huvudet på Nemo. Vi bom, bom, bom. är igång. Vi <laughs> är igång. Ja, vad kul. Ja, nu är vi igen. Hej. Hej, Hej, Hej. Eh, det här är ju... Det är, har jag tänkt fråga dig. Ska vi spela in två på det avsnittet då? <laughs> eh, ja. Eh, för att, eh... Ja. är Vänta innan jag börjar prata. Jag har blivit sjuk igen. <laughs> <laughs> du är, du är mm. Någon Vem är sjuk i juni ens? Nej. Nej, men i alla fall. Jag tänkte på Nu är det så här. att Nu sitter vi här och det är den 12 juni. På måndag åker du till landen. Mm. Och jag åker till Grekland på tisdagen. Och sen är jag borta måndagen därefter. Så vi får nog göra två avsnitt då. Vi ska ju göra varandra. Ja, men det är varann... nästa gång vi ska spela in på måndag. Då, då är äh, jag ju fortfarande. När jag, jag är i Grekland då. Ja, just det. <laughs> ja, men det kan vi ta sen. I så fall. Ja. Vi börjar med ett avsnitt. Vi kan mm. börja där. Men i alla fall, detta är avsnittet då. Eller vi börjar från och med idag med att göra varandra vecka. Precis. Vi vet inte riktigt hur vi kommer göra nu på sommarlovet Nej, vi får se. Vi får lösa det. Ja. Mm, vi ska snacka med några här och så får vi se om vi kan göra så att vi kan höra sig från Grekland och Spanien. Mm, Spanien och blir ju nog främst. Tror jag. Mm, för att, eh, annars så får vi väl bara medlemmar att vi inte kanske hörs lika ofta. Nej, precis. Det kanske inte är varannan vecka. Om det kanske inte går. Någon vecka kanske vi är tvungna att hoppa över. Precis. Det kommer när det kommer helt enkelt. Ja. Men då är vi tillbaka på nytt efter det. Eller hur? Min energi. <laughs> ja, exakt. Ja, men eh, det är måndag. Och, var... ja, och jag är blöt. Du är blöt, var du ute i skogen. Ja, jag har varit skogsmullig idag. Mm. Jag har grillat, <laughs> vi har gjort så här, ett vet eh, kök, sånt där ute kök. Ja, eh, när det heter tre, tre kök, eller vad heter det då? Ja, jag kommer inte på vad det heter, men ett sånt där treet kök. Ja, precis. <laughs> För att det var friluftsliv. Och vi var tvungna att få lite betyg i det i idrotten. Så vi skulle ha kläder efter väder. Och jag hade ju på mig ett jeans med hål. Jag har fishnets. Och jag har mina fina skor. Och en tjock istrya. Och sen har jag en jävla regjacka. Men jag kände att jag har inga eh, ringbyxor. Nej. Galonisar. Galonisar, det har jag. Eller stövlar. Nej. Så jag fick ta det bästa jag hittade. Hej! Jag kommer så med. Hallå! Uh, ja. Men vi ska vi köra igen som vanligt som vi alltid gör. Ja, du tyckte jag var klar där. Jag fick inte riktigt liksom Nej, men berätta. jag orkar inte med dina skogsmull-historier. Okej, okay, jag vill alltså säga att jag luktar rök-gurka. Rök-gurka? Ja, är det. Alltså, gurka luktar inte ens. Nej, mamma, du kan inte ringa nu. Jag är upptagen. <laughs> Nu ska det inte störa så här. Ja. Som vanligt. Tillbaka. Och, och med helgesändelser. Helgesändelser. Vi börja? Vi fick faktiskt en gemensam en mm. Gemensam fredag. Ja, eller hur? Mm. I fredags så var det ju bal för teknisk. Ja. Och jag sminkade Josse. Det blev så bra och jag blev så himla nöjd. Och hon blev också jättenöjd. Så att det var så kul. Mm. Och jag fotor alla fina. Och så fina allihop. Verkligen. Jag stod ja. där i två och en halv timme. Ja, jag stod där minst lika länge. Ja, men alltså, det är så här, jag fick så ont i mina ben. Ja. Och fötter. Och ryggen. Nej, det var inte lika farligt. Jag kunde luta mig och sånt där. Ja. ja, Nej, vad vi gjorde vi sen. Vi åkte hem till dig. Vi gick och käkade först. Ja. Gott. Jag fick gratis mil för jag vann tävlingen på jobbet. Wow! wow! Alltså, ni fördelar. Ja, verkligen. Nej, men vi åkte hem, bytte om jäkligt länge- var lite med mormor och mamma mm, Det var mysigt ja. Sen åkte vi på lite festligheter, festligheter. Mm. Ja, men det var väl trevligt Vi stannade inte så länge, vi stannade kanske en och en, och en halv timme Ja, för... men alltså vad fan, Det var ju lite spontant ja, Det verkligen. var det ändå ja. och... Kul att komma iväg hemifrån tycker jag Ja, precis på det det det gör Kul att stå typ. hemma ja. Eller jo, det kanske är mysigt men in, in, vi kände inte för det Nej. Nej Sen såg jag hos dig mm. Och så på lördagen då då skulle du jobba sen vid tiden var det va? Då blev jag hämtad. Mm, och sen så... Jag hann typ knappast komma hem. Jag hann duscha, äta, sen blev jag hämtad igen. har ja, du skulle till Rasmus va? Ja, precis. Ja. Så de hämtar upp, upp mig, hans mamma, pappa och Rasmus. Även Anton satt i bilen. Mm. Han skulle in och träna. var han självklart. Ehm, och viktviskan För de skulle checka lunch. Men jag hade redan käkat. Ja. Så jag fick jag istället. Mums. Ja, sen upptäv vi göras alltså, musik på stan. Det var så länge sedan jag, alltså, jag gjorde det. Men jag satt och snackade om det häromdagen också, jag bara så alltså man går aldrig på stan. Nej men det var så här var som så, här, vad ska du kolla på, Jag bara, Men typ, ingenting. Men det är typ nytt att bara gå. Ja, fast stockholm så här, borås är inte världens bästa. Oh my man... god. Hallå, hur är i Borås? Ja, jag vet, jag, det. Oh my eh, jag sa ben det. Till god. Alice. Jag det inte Alice. Fan, <laughs> och Jag märkte jag bara oj. Ah. <laughs> <laughs> När jag sa att Alice, jag bara vet vem som är i Borås. Hon bara, nej, jag bara ser slinkran. bara. vad är hon? Det har jag ingen aning om. Ser <laughs> du så en grand hotel. ja Nej, vad gjorde vi mer? Så kul, vi åkte hem till Rasmus och så hade vi lite grillkväll hemma. Sen så fick ju Rasmus pappa ett litet flip typ. Han skickade iväg det sms-tiden under dagen och sa, ja men vi kör grillkväll och så kör vi dunken. Ja, så, det så vi körde dunken, Rasmus familj jag och även hans granna Johanna och vår kompis och hennes familj. <laughs> så kul, va? Alltså, det var så länge som jag gjorde det. Ja, alltså, du de låg de ju ja, men de, Alltså Alla gick ju inför. Det var skitkul. Kul var roligt. Och sen spelade vi massa massa kort eh, tillsammans med Johanna Han och Rasmil också sen. Så kul. Och sen blev det, vad kan klockan blivit? Runt tolv snurr kanske. Och sen gick vi loss. Mm. Och sen igår. Jag har insett att nu när skolan börjar så här, det är inte så mycket länge, så sover jag så mycket mer. Yes, Innan kunde jag vakna nio, liksom på helgen, och alltså sen det var det jättemycket. Mm. Men nu är det så att Rasmus får väcka mig vid 12 för att jag sov mm. så länge. Och jag är inte sån, ingen, det är så, egentligen. Men det är nog för att jag slappnar av så mycket nu. Liksom så här, ja. Det är inte så mycket i skolan, det är lugnt typ. Så Rasmus fick väcka mig faktiskt. han bara, Nu är det nog dags att gå upp när <laughs> Vi såg bort hela dagen. Och sen var vi kolla på Ville. Han spelade match. Gick det bra. De vann med. Eh, De brukar väl vinna med mycket. Fyra eller sånt där. Det <laughs> gjorde mål. Och han gjorde ett så sitt mål. Han la en höna och skruva in den i bortrönet. Nej. Jo. Skämt. Alltså han är king. Alltså ja. Han var, han var riktigt duktig. Det var en ja, jäkla det var roligt Hela deras lag var så duktiga. Och så träffade jag Emil. Ja, äh, de skulle spela match. I motsparkör. Så hela med kom där. Jag ja. har Lite på dem. Sen så. Åh, bästa på hela söndag. Vi åkte till Max. Mm. Och så ser ju Rasmus att hans kompis jobbar. Rustan. <laughs> Och Vi beställde tre nuggetsmål, ett eh, originalmål och en Deli fresh mm. vi fick Alla de här nuggetsmålen var sex bitar. Vi fick tio bitar var i alla. Rasmus <laughs> fick två originalmål. Gra ja, vi Nej. fick eh, hot wings- vi fick en extra pommes, en liten cheesebräckse och det var så mycket som oh my vi fick God. bara för att han liksom jobbade. Och man bara, asså alltså, du är så guldvärd på riktigt. Men alltså, jag hade varit så jävla mycket pisk om jag gjorde det där. Ja. Jag kanske inte ens får säga det så alltså, men det är så här, vem fan? Skitsamma skrev jag i efterhand. Eller hur? Upps! Bip! Eller annars. hur? Vem vet, vem vet på vilket? Vi kanske var på Maxi i Falkenberg. Eller hur? Hallå! Eller hur? Inte var, det vi var. var du inte då? <laughs> Eller hur? Nej, så det är väl vad jag har gjort. Sen så, jag och var ute och gick i spöringret igår kväll. För att vi kunde inte sova. Så vi bestämde oss för att gå ut på promenad. Mys. Mm. tycker typ det är skönt att gå ut i så här regnetsbland. Ja, men känner klockan var typ fyra på eftermiddagen bara för att vi hade sovit bort. Typ dagen då. Mm. Så det var lite skönt gå ut. sa du just på kvällen. Klockan fyra. <laughs> ja, men det känns att klockan var fyra på. Ja. Det där efter. var inte kvällen, det var eftermiddag, brorri. Kväll börjar brorri. vid nitton. Brorri. brorri. Jag brorig. Varför säger du brorig? Jag vet inte, jag gör alltid. Det. Ja, mm. så skriver bror. Man bara bror. <laughs> oh, oh, oh. Oh. Nej, vad... ska du fortsätta på vad du gjorde på lördagen? Yeah. Du... när du jobbar då. Mm, det kan jag. Eh, jag vaknar upp med <laughs> meddalsan alltså. <laughs> och sen så efter vi eller så åker jag då till jobbet och jobbar. Det det det. Aj, det är till ansikt. Men du var ju för snabb <laughs> du, var ju, du var ju för snabb <laughs> uh, Och så åkte jag till jobbet Och så jobbade jag um, Ja Och sen så åkte jag hem uh, Jag vet inte vad gjorde jag på, i lördags Jag gjorde ingenting i lördags Jag hängde med mormor, mamma och Max Och så kollade vi på, vi hittade film uh, Vi kollade på Why Him Jag råkade se fel ett avsnitt Jag uh, mm. kommer inte ihåg vad jag sa Men det heter i alla fall Why Him Not Him Ja precis ja. du. Ja. <laughs> men Wayne eh, den är så himla bra. Så att ja, alltså vi så sjukt mycket mm. och mormor är på att kissa på så typ. <laughs> eh, Sköna mormor va? Ja, Nej, men sen var det läggdags. Eh, sen så var det söndag och då så jobbade jag också. Mm. Eh, så jag åkte till jobbet, och jobbade fram till 17. Då mamma de hämtade mig sen, då vi skulle på kalas ja så du var inte på matchen? Nej, jag skulle ju spela på match uh. Men jag hade förträngt att jag skulle fira Tim Och det Jaha. var ju såklart i första hand Eftersom att vi har, vi har lovat liksom en vecka tillbaka Ja Och jag tror att Tim väl blivit väldigt inte Det är det. klart, om man håller någonting så alltså långt I lång tid innan så kan man inte bara liksom Nej, uh. precis jag, alltså De frågade mig om matchen för Jag tror det var typ en dag innan Ja uh. Och sen så Ja, du skulle väl bara vara så lite extra precis. Typ, men tänk då har jag inte varit... tränat och Nej, precis. Så, varit lite sjuk. Ja. Nej, men jag ringde upp liksom ett gym halle vad här... Du? Ja, <laughs> här heter det är vad gadd jag. Ja, det var lite ovanligt. Ja, fortsätt nu. inte Det var så. Och jag kände att det på morgonen så jäkla trött. Men i alla fall jag var på kalaset och det dit eh, vi firar Tim. Ehm och sen så, jo, jag övning körde lite. Mm. Vi har ju börjat övning köra en BMW Ja. Eh, automat. Mm. <laughs> kan det nu. Eh, och eh, så jag körde samma lag typ fem mil framåt och kanske så jag körde hem. Det är bra. Det gick, det gick jättebra, verkligen. Superkul att köra. Jag mm. älskar ju att köra så att man inte behöver växla. Ja, det är klart. Mm. Nej, men, ja. Och sen så gjorde jag inget, jag bara åkte hem och så. Mm. Eh, sen så var det bara släggdags när jag kom hem. Nice, nice, nice. Mm, mm. Jobb, Jobbhelg och lite... Jobb här, ja. Jobb och lite helg. mormormys. Ja. Ja. Det var faktiskt väldigt mysigt att träffa henne. Hon är ju borta i London så mycket. Åh, oh, min pappa kommer hem idag. Han har varit borta i elva dagar. Oj, det är länge. i Australien. Nej! Ja. Men hallå, bror, det har varit 8 till 11 grader. Det har inte det är vinteren nu sög sen <laughs> ja, kommer jag hem och då. Jag saknar om honom så mycket, verkligen. Ja. Mm. Min pappa kommer hem i Han har varit hemma borta sedan är <laughs> <laughs> Igår då? Ja. Var var det? Det var igår. Ja, det var igår. Nej, jag vet inte fast var han är. Han är på någon mässa. Mm. Ja, pappa, han raggar kunder. Jag raggar <laughs> kunder, i världen, yes. så Han äh, åker lite överallt. ja. Fattar kul, man ser så mycket med hans jobb. Ja, jag kan tänka mig det. Men är det alldeles klart av att åka själv tror jag? Som pappa, alltså, Han flyger alltid själv. Jag hade velat ha honom med mig. Har mm. du inte det? Jag hade velat ja. ha honom med mig. Jag Jag följer väldigt många olika konton. Där, det är, där de visar, eller många träningskonton. Och, och eh, idealkonto och sånt där. Mm. Och jag, började, jag tänkte på det. Jag skulle rulla igenom ett feed. Och så såg jag att det var så här: en bild bara hur du går ner, bla bla bla, kilo på 12 veckor. Typ. Mm. Och jag bara, så började jag alltså så här fundera. Jag bara, har du tänkt på hur ofta man ser att, ja, hur du går ner i vikt? Men det är aldrig så att de liksom. De visar ju aldrig hur man går upp i vikt. Nej. För jag menar typ såna som vill gå upp i vikt, kanske de som har anorexiia. Ja, ah, du menar så, ja. eller något sånt där. Mm. Jag menar ju bara så här, verkligen började fundera på det och det känns jävla dumt. Varför ska man alltid hålla sig idealet och varför ska man alltid behöva gå ner i vikt? Mm, varför inte gå eller så här, lära eller visa hur man kan gå upp i vikt? Mm, precis. För det är att vara smal är ju lika jobbigt som att som att vara överviktig Ja, ja men precis Eller eh, underviktig som att vara överviktig eh, liksom. Rasmus är ju väldigt alltså, Smal av sig Det är Max också eh, Och han har ju ofta ganska svårt Med att gå upp i vikt Rasmus Ja, men, men en sån som kan äta hur mycket som helst utan att gå upp i vikt. Nej, men alltså, skojar du? Eller? Rasmus köper ju fan... När vi var på Tugg, han beställde oh, två menyer. Fattar ni? Två hamburgare, två pommes och två drycker. Och helt. han var inte mätt. Alltså, du, för, alltså det är ju sjukt hur men alltså, det är han jag förstår inte heller, alltså Max är likadan Han kan ju hur mycket som helst Och han går upp, inte går upp i vikt någonting Nej men det var ju som eh, när ni bodde på tusha. tusha. tusha. tusha. <laughs> eh, och kommer jag ihåg Typ den första gången jag var hemma hos er mm. Och Max tog fem Alltså mackor tillsammans <laughs> ja. Till en stor macka Och bara tog tunga mm. Vad är det för pojk, typ? jag vet. Men alltså, Han går ju verkligen typ, typ som mig Jag är rätt lätt att gå upp i vikt Ja Men det är ja, väldigt svårt att gå ner i vikt men var det också så här? Men jag tycker man borde. Liksom alltså, det, alltså, det blir ju vad man gör det till. Jag är alltså självklart är det så här. Du oh, hade varit, känt mig som en kvinna om jag hade varit. Men det är bara några exakt. kilo lättare. Men det är ju bara för sin egen uppskattning. Jag tror det är självklart för idealet. Det är klart man, man har alltid i baksagan, tror jag. Men så är det ju. Ja, för annars hade man ju inte bara velat gå ner i vikt. För Jag känner ju också samma sak. Mm. Jag vill ju också gå ner. eller Jag jag vill inte gå ner i vikt. Jag vill bara. Okej, okay, det kanske inte är så. Jag vet inte. Jo, det är visst ide ideal. För jag vill bli liksom så få ett kropp. Jag vill ha så här snygg mage. Och så, att jag är världens komplex över min mage. Alltså grova så verkligen. Jag hatar och du vet, jag visar mig bi bikini-typ. Mm. Skal. <laughs> ja. Nej, men jag, jag är med dig. Och alltså. Eh, det är ju mycket sånt. Jag har ju. Och otroligt mycket bristningar på mm. mina lår ja. eh, Och det är också en sån här grej Det är jättejobbigt att ha För det är ingen det är inte så lätt att bli av med heller Nej. Men jag tycker det är typ fint Jag har också det på mina höfter Det har ju alla Det är mm. inget onormalt eller så Nej men du har ju alla vita bristningar ja. Mina är lila liksom Aha. Men, det, det men bristningar får man genom att man växer för fort Så, så kroppen inte hänger med Precis. Ja. Men det är ju verkligen inget konstigt Nej. Men det är, också så här, det är inte lätt Och det blir ju märken kvar Uh. Oftast. Ja. Oftast. Ja, ja, Det är inte så lätt att bli av uh, mig. Och det är en sån här grej. Det kan jag känna att uh, man, ska säga, man ska ha perfekt lenhy. Man ska vara brun. Man ska smal. Man ska, uh, man ska se ut sig vara... och så. Uh. Uh, och det är en grej som sätter stopp för mig att uppnå det idealet om jag så hade velat göra det. Till fullo liksom. Nu är jag inte så att jag bryr mig hur mycket som helst. Nej, jag blir så mycket bättre på att uh, tänka på mer hälsa och så. Istället för liksom... Jag tänk, eller har du börjat mer acceptera det? Uh. eller Alltså jag, vet inte, jag, bara så här, jag bryr mig inte lika länge längre, vä? lika mycket längre Nej. om vad andra tycker och tänker och sånt där. Fast, Nej men, jag, jag, för jag, jag tänker väldigt ofta på: vad hon kommer att tycka och så. Men, mm. Nej, jag har nog blivit bättre på att inte bry mig riktigt så. Jag har, nu typ till klär, ställer jag på med det, jag tycker du är skönt. Ja, men det har jag verkligen, alltså jag skiter full fullständigt i Sen kan jag ju typ så här känna ibland bara, ser det här konstigt ut? Och då är det så här då lyssnar jag ju sköklare på typ vad mamma ja, lär vill som... ha råd. Ja. Det är skillnad skilja på råd och, jag menar, om jag hör, vi ser typ om, jag skulle säga, ja ah, men eller, tycker du, det här, vi kan ta ett exempel som vi sa i helgen. Mm. Jag var ja, jag skulle vilja färga tillbaka med tål till rosa. Mm. Du bara, nej, alltså, jag tycker inte det var så snyggt med utväxten. nej och det betyder ju inte att någonting... Alltså det tar ju inte jag åt mig. bara, Nej, shit, jag kommer aldrig göra det. Nej, jag kommer göra det ändå. Alltså, men jag frågar igenom ändå om din åsikt. Och då ja, måste precis. jag ju liksom acceptera svaret. Ja. Och Så, frågar du mig får du vara beredd på ett ärligt svar också. Ja, ja. precis. Men det är det jag vill ju ha det liksom. ja. Men ja. <laughs> Kom, jag har fuck. Kommer jag det ändå? Ja, verkligen. Ja, men jag läste en... Eller, jag har börjat kolla nu i helgen på Exoner Beach. Det, tredje sekund... Alltså jag kan inte prata om ja, Tredje... Nej, du skämtar med mig nu. Tredje säsongen. Ja. Mm. Eh, och då är det en kille som är med där. Och han eh, började prata om eh, hur hans mm. drömski alltså, skulle vara. Nej, har du nej, hört detta? nej. Ja, hon skulle väga 50 kilo. Nu, alltså jag har här hans litet av vad han skrev på sin blogg. Har mm. du läsa läst upp det där? Ska jag läsa lite Jag kan läsa. <laughs> um, som tidigare har jag gått ut med att jag tycker tjejer ska väga runt 50 kilo Johannes broder, nej fucking hell Johannes min broder som var med i Exanderby säsong 1 sa samma sak i sitt intro Just nu befinner jag mig i Göteborg med Johannes och vi skriver det tillsammans som att vi har samma tankar angående tjejer och vikt Självklart sätter detta ett kroppskomplex eller kroppspress va? Vadå? press? Ja. Uh, på många unga tjejer men det är bara det vi tände på. Vi älskar ju korta tjejer. Det är våra personliga smak. Tjejer som är 185 cm långa, vi skiter i vad ni väger. Det är inte intressant för oss. Om ni inte är riktigt tjocka eller en väl, eller en skön personlighet. Men detta är bara våra personliga smak och det är det vi dras sig och tände på. Man borde ju nästan dra en strand, stand, strand nej vadå Strandgräns. en strandgräns på 60 kg om du inte standard är Ska det nog vara i så fall? Ja, jag trodde det. Standardgräns på 60 kilo om du inte är en mamma eller äldre. Vad är det för jävla idiot? Alltså han har ingenting innanför pannbenet. Alltså killar som tänker så här. Eller är det alla människor? Alltså vilka personer som, ja, som, som tänker så här? Människor som tänker så Är ju helt sjukt i huvudet. För det är inte bara killar som tänker så säkert. Det finns ju säkert någon andra där ute som tänker så också. Ja. Men då skulle vi börja snacka på sånt här? Och hur killar ska se ut? Och det är så här... Jag blir så förbannad Ja, men det blir ju så här, det blir det är också Men det är också det här med idealet att göra Det blir ju också så här, ja men då Är det idealet då att man ska väga runt 50 kilo? Ja Vad är det, det är 50 ju kilo? Jag väger verkligen inte 50 kilo Nej. <laughs> Jag väger kanske 57 eller är du är det? Ja Va? Oh! Men jag har lagt på mig rätt mycket det senaste faktiskt mm. Men eh, det har jag ju Jag har inte tränat på det rätt bra tag Nej. Jag tror det. Men det är inget jag eller Jag tycker det är lite jobbigt men det, är men, ingen, det är ingen vikt för fem år. Nej, det är det jag säger. Men det är ju bara min personliga. Bara för jag vet att jag inte gjort det innan. Typ. Men, men, så här får jag ju tänka så här: Du har ju varit ibertunn ja. hela din barndom. Så det är ja. inte konstigt. Det här är ju en normal vikt ja, ja, själv hörde, jag, menar, jag är ändå 74 lång. Ja. 74 eller så, jag 74. <laughs> att satt vet Ja, 74 det 74 ja. väl. Så det är ju självklart. Typ jag menar, vi tar ett exempel, typ att du skriver så här, 185 cm långa Tänk om du skulle väga så här 50 kilo. Det hade bara varit alltså det är skinn och ben. Precis, det är ju helt bror alltså säger, okej, men 50 kg, ja, hur lång ska hon vara? Mm? Det, var så här, det beror ju helt på Alltså jag menar min syster. Men då vill du att man ska vara väga 50 kilo. Ha stora bröst. Ha stor rumpa. Man bäder, du med huvudet. Hur fan ska du få fett på kroppen? Om du om inte du ska ha något fett. Hur ska du få fett i bröst? Det är fucking fettklumpar. Och röven. Ja. Nej. Ni killar och tjejer. Och icke-benära. Och alla människor där ute. Sluta. trycka ner andra. Och sluta pressa människor till att göra mm. dumma saker. Alltså. Fan, vad nöjd med dig själv, för du är asvacker som du är. jag blir jätteledsen på människor som tycker att man ska se ut på ett visst sätt. Du sa det. Jag, eh, på tal om det med Instagramkonto och sånt. Mm. Jag har ju börjat följa eh, en tjej som driver Instagram-kontot som heter mm. Drider Assholes Online. Det är, mm, mm, mm. det är ju en tjej som heter Lena eh, Claesson. Det, min pappa visade mig henne för några vecka sedan. Eller någon månad sedan. Ja. Han bara, hon är så skön, jag är kär i den här tjejen. Ja. <laughs> bara, Fan. Och eh, hon har ju faktiskt fått FNs... Eh, eller ett FN-pris för mänskliga rättigheter. Oj. Eh, för att hon... Driver det här kontot då. Där hon lägger ut medier hon får från eh, killar, män. Det är säkert kvinnor också. Ikke bekymrade vad tusan som helst. Ja. Eh, som skriver sexistiska saker till henne. Eh, och så svarar hon på det med en gluta ironi, humor och allvar. Mm. Tusen typ här. Och, alltså, det är så roligt, eh, det här kontot. Eh, det var ju någon gång jag. Eh, eh, det var typ, jag, den här vet, har jag sett på andra sociala medier. Jag tror jag såg den på Facebook eller någonting. Eh, men den kommer från det här kontot då. Jag hittar inte den just nu. Eh, och det är väl så att typ, om jag hade varit ditt eh, barn, hade jag velat suga på, din, på dina bröst hela tiden. Och så svarar hon om jag hade varit din mamma hade gjort abort. Jag vet inte så jävligt. Men alltså hon är så grym den här människan Och jag tog hela tiden. Alltså, hon, hon, hon är ju legend. På riktigt, alltså. Riktig legend. Och Hon är ju jävlar en pris Så alltså, det här så är fucking fet hon. Oh. Oh, ja herregud ja. <laughs> jag älskar henne. Alltså det behövs fan mer sådana. Precis. det var så typ så här någon som skrev till henne knulla lite snygging. Hon bara nej du och sen bara och vem fan knulla lite? <laughs> <laughs> hon <laughs> vet, så här. hon är så skön. Kul oh, roligt. Eller typ så här, det var någon som hade skrivit till henne typ så här, jag är så kär i dig och hon bara ja oh, och du är sexig och gammal. <laughs> Om oh gud alltså. Men du vet hon så här, kollar upp och skickar det till deras chefer. Och det är så du är jävla frilad. bra. Och då är så här: är verkligen så här. Oh. Och så får hon ju så mycket skit när hon liksom så här, När det kommer fram så är de bara jävla äckliga. Vad, <går> Alla bara, möjliga olika ord. Fucking skri Om du skriver någonting så får du börja. Eller får du <går> ta konsekvenserna ah, ja, precis. <går> för ditt äh, agerande liksom. Ja, precis. Nej, men det är ju jag. Alltså det behövs flera som håller alltså. ner. Mm. På riktigt. Ja, mer som står upp. Liksom. Vågar. Ja. Snacka utan att. Jag tror det också att alla. att alltså, man är rädd för att få, för att få skit. Mm. För jag är inte velat skit. Nej. Det är skittråkigt. Haha. på Haha. Så när vi pratar om bra grejer kommer solen fram. <différence> Eller hur? Tänker sig. Det alla ringliga måndag. Ja. Ja. Nej, jag tycker att om det är någon man ska följa så är den assholes- Online. Ja. Det var faktiskt asbra Det är faktiskt väldigt roligt mm, Man får lite pepp <laughs> och Man får verkligen Åh, alltså, oh, vad glad man blir Att det finns såna människor också mm. Som ja, vågar stå emot alltså, Hon har säkert fått Så otroligt mycket skit och hot och, För att hon gör som hon gör mm. Men ändå väldigt, väldigt mycket kärlek tror jag. Ja, det tror jag med Mer kärlek än hat ja, ja. Ja, Gud ja, det uppskattas Mm det faktiskt. Nej, men tycker jag att människor överlag måste verkligen stå på sig. Alltså, det är inte bara tjejer Alltså, nej, lika nej. mycket killar. Lite <hör> <hör> en liten, liten bubbla. Ja. Mm. Nej, men jag tycker det är viktigt. Nu har vi pratat lite om ideal och måste upp för sig. Och till alla människor. Alla människor som går som dåligt. Eller hur? Ja. Mm. Mm. Ja du, ska vi ta ett litet kort avsnitt? Jag känner mig lite ner idag. Så att... Ja, jag tycker att vi gör så. Och så laddar vi om och så kör vi. så syns vi om två veckor då. Ja. Helt enkelt. Jag tycker också det. Och jag hoppas att ni får... Ni så tar studenter nu. Oh. Gud vad roligt för er. Det ska bli så roligt. jag ska bli kul att se alla springa ut. Mm. I alla fall de på Becky. Ja, jag ska ju fota dem på tennis. Ja. Förmodligen. Oh. Alltså har riktigt bra student allihopa oh. och ni som slutar skolan har ha alla brått ett jäkligt bra sommarlov helt enkelt. Ja, så hörs vi snart igen. Ja, har du så himla bra nu. Puss och kram. Skole <laughs>